ימי שלישי, שתיים, שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבה ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. אוקיי, okay, שלום לכם, צהריים טובים. באמת צהריים טובים עוד ביום. נמצא פה איתנו מישהו במעדן וניל, שזה באמת, אחד, איך לומר, אחד ויחיד אני קורא לו. נהיה שניים, אבל להפך לא. נהיה שניים. זה נכון, נהיה כבר שניים. טוב, אנחנו... אהרון נמצא פה איתי, אבל קשה לו לדבר, בגלל בעיה משפחתית. אז אנחנו היום, רוני ואני נהיה פה, אנחנו נעביר את השעה הזו של מעדן וניל. ואנחנו בעצם רוצים להתחיל. רוני, מאיפה אנחנו נתחיל? תשמע, קודם כל, תן לי סטייטמנט. נו. קודם כל, אני, אם מישהו שואל, אני יכול להעיד שאירונסקי שיושב מולי, היינו שנינו רזים. לי כבר היה שיער לבן בגיל 17, זה לא משנה כל כך, אז בצבא הוא הכיר אותי עם שיער לבן. נכון. הוא היה בלונדיני, רזה עם עיניים כחולות. חלומה של כל אם יהודייה. ואהרן בכלל, שאני מכיר אותו גם, כי אני לא רוצה להגיד כמה שנים, הוא כאילו עושה לנו נע, לא? נכון. הוא כאילו נשאר על זה זה לא פייר. באמת לא פייר. באמת לא פייר מבחינה של הדברים, נכון? טוב, אנחנו, איך אומרים, כבר הזכרת את הצבא, שבעצם שם אנחנו נפגשנו בפעם הראשונה. אתה היית בלהקת פיקוד דרום. נכון. נכון? לא תמיד מודה, אבל הפעם מודה. ואני הייתי אז בלהקת הנחל. אבל אתה היית שם, הסטאר שם בלהקת פיקוד דרום, ואני חושב שאתה התגייסת בתוך יל בודד, נכון? כן. אם זה נכון. כן. בעצם, איך הגעת אז ללהקה בעצם? אתה באמת רוצה לדעת את הסיפור האמיתי. כן, בטח, ודאי, אם אתה פה. בלי קרל ובלי סרק. אני למדתי בהדסים כילד mm -hmm. חוץ, כילד כן. שהגיע מגרמניה. Mm -hmm. הגעתי בסוף שישים mm -hmm. זה, זה היה בכיתה ט', mm -hmm. בעצם לשנה. וכולם, זאת אומרת, עכשיו חגגנו חמישים שנה כן. לסיפור ההוא, mm -hmm. מלחמת ששת הימים. בסוף שישים ושש היה מלחמת ששת הימים. עכשיו, כיהודי, אה... עם המשפחה, עם כולם, היינו באופוריה, והצלחתי mm -hmm. לשכנע את ההורים להמשיך להישאר. וככה נשארתי בהדסים. עכשיו, באדסים היה לנו מישהו שהיה אחראי על הרכב, וגם הנהג של הכפר וזה, היה לו אח שקורא לו זאביק פלג. אה, זאביק פלג. שהיה, <laughs> היה... <laughs> <laughs> קצין חינוך, לח... קצין החינוך הוא בנחל. כן. עכשיו, אני חלק מההבטחה להורים שאני אולי, אולי אלך לצבא, אולי לא אלך לצבא, אבל בכל מקרה הבטחתי להם שאני אלך לעתודה אקדמית. וזה היה בי"ב, וכבר התקבלתי לרפואה, וכאילו הכל היה סגור, אני הולך פה ללמוד רפואה בירושלים, ואז יש מסיבת סיום של י"ב. Mm -hmm. ולמסיבת סיום, yeah. מגיע מישהו, שאני לא יודע מיהו, בבגדים אזרחיים, ואני, ואני עושה את כל השטויות שלי, עם הנגינות, והעשירות, וכל הלהקה, וכל הסיפור. שלנו בהדסים, הייתה להקה כאולי לסדי. הוא mm -hmm. ניגש אליי בסוף ההופעה, ואומר, בסגנון, שימו לב מה הולך להתבצע. הוא <laughs> <laughs> אומר לי, אתה בא אליי. <laughs> <laughs> אני אומר לו, מי אתה? הוא מסתכל עליי. הוא <laughs> אומר לו, אני קצין חינוך פיקוד הרום. אמרתי, נו, אז מה? הוא אומר לי, אתה בא ללהקה צבאית ללהקת פיקוד הרום. אמרתי לו, שמע, אני לא, אני התכוונתי לרפואה, לא ייתנו לי, אני אזרח שר, כן. אני זה וזה. To cut the long story short, כן. אמרתי, אני לא בא לאף בחינה, לא בא לכלום. הוא אומר, אתה לא צריך לבוא לשום בחינה. להתקרב? אתה לא בא לשום בחינה. Mm. אתה תבוא, תגיע לקריה ביום שישי אחר הצהריים. יחכה לך שם מישהו, יבחן אותך, זה פורמלי. כן. <laughs> <laughs> ואתה תתקבל. ואני מגיע לשם. ואני... אני נכנס פנימה לאיזה חדר, יושבים שם שני אנשים. אחד נשען כמעט שוכב בבגדים אזרחיים בלי נעליים, והשני גם בבגדים אזרחיים, והם מדברים, ואני נכנס, מתיישב, ואף אחד לא מסתכל עליי. <laughs> זה הרפי בן משה <laughs> ושאול <laughs> ביבר. <laughs> אחרי איזה חצי שעה שהם דיברו ביניהם וגמרו את כל הסיפור, <laughs> הייתה לי תחושה שבאתי להפריע. כן. <laughs> <laughs> אני אחבר רק את הטלפון שלי? <laughs> והוא אמר לי, טוב, מה אתה רוצה? אמרתי לו, כלום. מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא <laughs> אומר לי, תשאיר. <laughs> אני אומר לו, מה לשיר? מה שאתה רוצה. לקחתי <laughs> גיטרה, שרתי חוזה לך ברח, <laughs> והוא אומר לי, לך, הכל בסדר, <laughs> לך הביתה. <laughs> עכשיו חשבתי שזה היה צחוק, חשבתי שום דבר, <laughs> קיבלתי זימון וכולי וכולי, וככה הגעתי לגבי מיקוד טוב. אז מה אתה אומר, אם מה בעצם נתחיל עם להקת פיקוד דרום עם אלעד, או, עם... או עם ארץ ישראל יפה? מה שאתה רוצה, אני פסיבי, אתה יודע. בוא נתחיל, ארץ ישראל יפה. כזו יש לנו, וגם הגדה ומגילה, ואלוהים אחד שלנו, וכל חתן וכל כלה. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל בורחת, את יושבה וצופה, את צופה בה ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל בורחת, את יושבה וצופה. הצופה בא וזורחת. לנו יש החייל עם אלפיים, גם נבוא רגליה מבשר, וגם מלאך מילה שמיים, שאת נפשנו שומר. וחסיד בעיר הזו יש לנו, וגם חיילות וגם דרכים, והברכות מולץ שלנו, והחזורות והשבחים. зай X bin יש מקום בארץ ישראל, מן הצרות שלא עלינו, אתה ורק אתה בוער. בכחול לבן מונף הדגל, ולירושלים כל שירי, אנחנו שוב עולים לרגל, אוי שירי עם, ישראל חי. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת, את יושבה בה בטובה. הצופה בא וזורחת, ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל בורחת, אל תכשלה בא וצופה, אל תצופה בא וזורחת. טוב, דווקא, אני חושב שהייתי צריכה לפתוח דווקא עם שיר אחר, מדרום תיפתח הטובה, אבל מילא, אנחנו נעבור את זה. ואנחנו, הגעת ללקה, התחלת לשיר, ובעצם... חשבתי uh... לשיר ודי מהר חשבתי שאני uh, כנראה שלא רוצה להיות זמר, אבל, uh, אבל הבאג היה, אף פעם לא חשבתי שאני רוצה להיות זמר, אבל יותר גיליתי את הצדדים ההפקתיים של ה... את הצדדים שמעניין okay. אותי יותר מה קורה מאחורה, מעניינים אותי עיבודים, מעניין אותי איך זה יישמע, mm -hmm. uh, ו... אז מה, אז שם בעצם uh, להלחין? ו... גם התחנתי. אבל בעיקרון עוד, הייתי, עשיתי שתי להקות, והלהקה השלישית הגיעה אלינו, הייתה טלמה אליגון, mm -hmm. שחברה עד היום, uh, והיא, uh, ואנחנו הפקנו יחד את הלהקה השלישית, כבר לא הייתי חלק ממנה. ובמקביל התחלתי קצת לחפש כל מיני דברים שאני רוצה לעשות, mm -hmm. ידעתי שאני הולך לאוניברסיטה mm -hmm. באיזה שלב, אבל בינתיים חיפשתי, אז היה, היה לי, uh, זאת אומרת, מתי היה, החלפתי אותו בלהקה בעצם, זאת אומרת, אני הדור שאחרי מתי. Mm -hmm. ומטי כתב לי לחן לאיזשהו שיר, והחלטתי שאני מקליט אותו. ובמקביל היה לי את שלמה גרוניך, שהיינו יחד בהדסים בעצם, בהרכב הראשון שאני <אבל> עשיתי, <laughs> <laughs> הוא יותר <laughs> גדול ממני בארבע שנים, אבל עדיין, כשהייתי בט' הוא היה בי"ב, אז uh, כשהוא חשב שהוא רוצה לעשות את התקרית הראשון שלו, עם רוז המרציפן וכל זה, אז אמר לי, בוא תעזור לי. <אד> ככה בעצם, בלי לשים לב, נהייתי... נכנסתי לצד של ההפקה קצת. אבל זאת uh, אומרת, תודה. לאט לאט, הכל היה, אני חושב שהחיים הם מלאים בדלתות מסתובבות. כן, זה ברור, שאומרים, הגורל לוקח אותנו. זה דוקטור הפסידו אותך כדוקטור, אבל זה בסדר, אבל בתחום הזה אבל של אבל קיבלו המוז... כפסיכולוג, כל, <laughs> כל, כל הזברים. <laughs> זה טוב. <laughs> זאת אומרת, אולי זה מצעייעות להיות לא פסיכולוג. <laughs> כן. <laughs> <laughs> ו... השנתם האלה בעצם, שאתה שרת שם בלהקה, בעצם שתי הלהקות שהיית שמה, מה זכור לך, זה משהו מעניין ככה מתוך, מתוך הדברים האלה? זו הייתה תקופה, אם אני זוכר, כמו שהיינו ביחד, סיני, עופרות בסיני, נסיעות זה בסיני. סיני זה היה מלחמת התשה. <laughs> כן. היה בזה מצד אחד דברים מפחידים, מצד כן. שני, אתה לומד להתמודד עם דברים שאתה... לא מתמודד בחיים הרגילים, בכל זאת רחוקים מהבית, זה נשמע כאילו להקה צבאית. נכון. זה פאן, אבל מי שמכיר את זה מאחורי הקלעים, עושים שלוש הופעות אה, במעוזים, אחר כך יש עוד הופעת ערב. אתה עוזר וזה, כן, פה ערב. באחד הבסיסים. וזזים כן. כמו להקה באירופה, אתה יודע, שלוש תחנות אה, רק בלי טיסות, באוטובוס כן. ועם ברנס הנהג. <laughs> אבל סך הכל, תשמע, זאת הייתה תקופה בעיניי מדהימה, זה היה... זה היה להתחשל, אני הייתי, אני כבר, אתה יודע, באתי מהדסים, אז לי הייתה, לא הייתה לי בעיה של להיות בקבוצה. אז אחד לא היה בעיה של מאז. ואיזה, שיר שאתה בעצם, היית שם, זה מדרום תיפתח הטובה? מדרום תיפתח הטובה זה אנחנו, ארץ ישראל היפה זה גם אנחנו, שבחי מעוז זה אנחנו. אז בוא נשמע את מדרום תיפתח הטובה, אין לנו את זה על תקליטים. אמנם כמו שאנחנו בדרך כלל נוהגים בתוכנית הזאת. וניל. וניל, כן. אבל התאמצת ולא השגת. יכול להיות שזה נמצא פה בארון, האמת היא שלא היה זמן לחפש. כי בארון פה יש לי כל מיני תקליטים באמת, אז יכול להיות שכן, אבל בואו נשמע. F é Clayton que ja fé ạt mêmes fits 0 0 0 Shave get the. אוקיי, okay, אז uh, הטובה נפתחה מהדרום, ואתה היית שם יחד איתם עם, עם כל הטובה הזאת, עם כל העבר הנפלא הזה של, של הלאקה. יצאת מהלאקה, בעצם מה התחלת בעצם לעשות? התחלתי ללמוד באוניברסיטה. ויחס, מה? פסיכולוגיה וקולנוע. אה, בכל זאת. ודי מהר, שוב, חוזרים לטלמי על יגון, וואלה, אתה מחזיר אותי בנוסטלגיה, אני בדרך כלל... נעשה רגע סוגריים, אתה יודע, כשהקמתי את אליקון, אני קופץ קדימה, <אח> תכף תבין מה ההקשר, הקמתי <אח> את אליקון, אז אחרי שנה, שנה וחצי, אמרתי לאבא שלי, זיכרונו לברכה, אמרתי, אבא, בואנה, יש לי שבעה אחוז נתח שוק, זה לא היה מעט בין כל הגופים הגדולים. אז הוא אומר, יש לך של מקצוע. <laughs> אני אומר, לא, <laughs> למה? <laughs> אז הוא אומר תראה, אצל הוא לא, הוא לא דיבר איתו, אבל הוא אומר, אצ, אצל האמריקאים, כשאתה, כשאתה עובר ממקום עבודה אחד לשני, מה אתה עושה? אמרתי, אני אומר, לא יודע, לוקח הדברים שלך. הוא אומר, לא, אתה כותב את הביוגרפיה שלך. אני אומר, לא, כן, CV. אומר לי, ומה זה אומר? אז אני אומר, לו, כאילו, שואל אותו, בסדר, לא אז מה? אז זה אומר ש- you're as good as your last job. אתה טוב כמו העבודה האחרונה שלך. אני אומר, לא נכון. אז הוא אומר לי, אצלכם, you're as good as you're next. אתה טוב כמו העבודה הבאה. אז אתה יודע, אני לא ככה עוסק בנוסטרגיה, אני כל יום חושב מה קורה מחר ומה הדבר הבא. אז בכלל, אני מרגיש בתחושה נוסטרגית, גם אתה, גם המוזיקה, פתאום, אני יכול רגע להתרווח. להתרווח, בדיוק. ובעצם, תוך כדי שאתה לומד, אתה הולך ואתה גם מקליט לעצמך משהו? מי... זה מיד אחרי הצבא עשיתי, אתה יודע, עוד בתקופת המעבר לפני האוניברסיטה הקלטתי איזשהו שיר ואמרתי, כי אמרו לי, אולי תנסה, וניסיתי, והשמיעו את זה, אבל זה השטויות. מה, משקפיים? כן. אז בואו בוא נשמע את משקפיים, בראשי יצא באמת. יאללה, בסדר. <laughs> What I want Oh, it's not good And if it's not good And I don't know What I want I want Everything is clear It's not good And without it It's not good It's not good It's not good ואני לא יודע מה אני רוצה, מה אני רוצה. ארץ oh, זה לא טוב, אלוהים זה לא טוב, ואני לא יודע מה אני רוצה, מה אני רוצה. פועל oh, בשתי hey, עיניים ולא מוצא את זה. מוקלט, לא ממושקע, אבל הוא לא רואה, רוצה, הוא מכבס, אבל הוא לא מוצא, והוא גם לא יודע, אך מה אני רוצה, מה אני רוצה. אל <אז> זה לא טוב, ואלוהים זה לא טוב, אך אני לא יודע, אך מה אני רוצה, מה אני רוצה. On the low basis of angelka. And the Gloria dis Dortmund, Was has remained knew to say to Yourauta Freaking And here and here we go. Go for an item. Okafチャンネル BTiam Giorg Ge White אני <laughs> יוצא, יש לך את זה בזה, איפה כן. שאתה רוצה. אוקיי, mm. okay. ואנחנו מפה בעצם אנחנו עוברים לשלב הבא של מה שאתה מתחיל לנהל, אתה מתחיל לנהל את הקריאה של... ב-CBS, ישראל. כן? Okay. כן, אחרי האוניברסיטה הגעתי ל-CBS, והתחלתי לעשות כל מיני, אתה יודע, בהתחלה נכנסתי, אמרו לי שאתה, ש... הכל גם כן, זה תלמה הביאה אותי בכוח, אני לא הוצאתי, <laughs> לא משנה, <laughs> בסוף הגעתי לשם. אומרים לי, יש לנו ג'וב, אבל אנחנו לא יודעים מהו. אני אומר, מה זאת אומרת? אמרו, תראה, היה אז מנכ״ל, זכרונו לברוכה סיימון שמיט, ושלי הייתה סמנכ״לית, שני, זאת אומרת, ב-CBS דיברו או אנגלית או גרמנית, לא כלומר בבית, ואומרים לי, תשמע, אנחנו חוזרים מכל הקונבנצ'נים, מכל הוועדות למיניהם, וכולם מדברים על פרומו, פרומו, פרומו, פרומו. ואנחנו לא יודעים מה זה פרומו. אז החלטנו שאנחנו צריכים לנהל פרומו, טלמה <laughs> אומרת שזה אתה. אז, <laughs> אז אני אומר, אבל מה עושים? הם <laughs> אומרים, לא אני יודע, <laughs> אני אשלח אותך לחולי, <laughs> למדו אותך. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> וככה קיבלתי מחלקה, זאת אומרת, הקמתי מחלקה, די מהר <laughs> לא כל כך, זאת אומרת, לא כל כך בא לי על הפרומו, למרות לא שיש כאלה שאומרים שהמצאתי את זה, אתה יודע, כי זה באמת היה חדש באותו זמן. כן, כבר הלכת ללמוד, סימן שזה באמת היה חדש. זה היה שילוב של שיווק ויחסי ציבור וכל ההסתכלות ארוכת הטווח וטקטיקות ואסטרטגיות ושטויות. אבל זה מה ש... יודע, ודי מהר זחלתי לכיוון... מצד אחד פיתוח עסקי, אתה יודע, הצטרפתי למנכ״ל שקיבל לנהל את אירופה, ואיתו הסתובבתי להקים כל מיני חברות, שמשם למדתי לא מעט. הדבר השני, תמיד משך אותי לפרטואר. אתה יודע, אז הייתי להחתים אומנים, לפתח אותם, לקדם אותם, וזה מה שעשיתי בסינייס. בין השאר, תכף נגיע לשימי טבור אם אתה רוצה. לא, אני מנסה למצוא, אה, כן, שימי טבור, מצאתי אותה. כן, אוקיי, ובין השאר אתה אומר. אז הייתה תקופה, בתקופה הזו, אני גיליתי שיש אומן, אתה יודע, היה ההפרדה הזו בין העולם הים תיכוני לבין כן. העולם הקונבנציונלי, מה שכולם קראו, הייתה קצת מוזרה. ואני התחלתי לשמוע מישהו נורא מוכשר שקראו זוהר הרגוב, אמרתי, מה זה? והתחלתי לחפש, אמרו לי, תשמע, יש שוק שלם, לך לתחנה המרכזית. התחלתי להסתובב, <laughs> אמרתי, אני רוצה כזה דבר ב-CBS, אמרו לי, זה לא ילך. אמרתי, אני חייב לנסות. <laughs> ואז הלכתי לאשר ראובני, אמרתי, אשר, אני רוני לא בר, אני מ-CBS, אתה רוצה לבוא לצד שלנו, של המתרס, ולעזור לנו להקים מחלקה? אמר, בכיף. <laughs> ככה הבאתי את אשר ראובני, <laughs> והבאנו שני אומנים, צ'ימי <laughs> <laughs> תבורי ואבנר גדסי. <laughs> <laughs> התחלנו לחפש להם חומרים. בשלב אמרתי, צריך כזה, צריך כזה, ואז תכתוב. לקחתי תיאוריק וכתבנו, והקלטנו לשימי. אז הנה. טוב, אז בואו נשמע את שימי. את מולה טוב? Shabbat Shalom כי אתמול היית שונה. אוקיי, אז זה בעצם השלב, אתה אומר, הראשון שלך ב-CBS, ופה אני מבין שאתה מתקדם, בונה את המחלקה הזאת של הצד המזרחי, הים תיכוני. עד שהבנו שזה קצת קשה לעשות את זה, אבל בעיקרון עשינו את זה, לפחות ניסינו, אז זה לא כל כך היה אפשרי למימשוק. כן. אבל לפחות עשינו את mm -hmm. זה. אבל אתה יודע, המשכתי ב-CBS כן. עד אה, סוף 1984. אה, עשיתי כמה דברים שמאוד נהניתי לעשות אותם, גם דברים מדליקים וגם דברים שהפכו להיות להצלחות לא קטנות, אתה יודע. Mm -hmm. כן. אני גאה בדברים שעשינו דווקא בדברים mm -hmm. האקלקטיים יותר, אתה יודע, אה, תמוז, פורטיס אה, פלונטר, כל מיני, אתה יודע. כל, כל מיני דברים מעניינים. CBS ש... הייתה אז החברה המובילה כן, ש... בארץ. ביום אחד החלטתי שאני, זאת אומרת, לק... לקח לי יותר מיום אחד שאני רוצה לנסות לעשות לבד. וב-1985, yeah. אה, עם אה, שותפי היקר, איציק אלשיך, שאבא שלו היה בערים של נשרפון, mm -hmm. שזה מאושיות המוזיקה הישראלית, אז אני חושב יכול... שיש כן. לנו גם היסטוריה יותר ארוכה מאשר לכל אחד אחר, oh. אז הקמנו את טליקון. וזהו. וזהו וזה וזה בעצם. ועכשיו לענייניה, בגלל שאנחנו נמצאים בתוכנית של ונילים, כל הזמן רק היה וינילים בעצם. באותו זמן היה וינילים וקסטות, זאת אומרת, כשהתחלנו כן. ב-85. זה היה תחילתו של עידן הקומפק דיסק. אבל זה היה, זאת אומרת, בעצם השיא הגיע יותר מאוחר. היה לנו מפעל וינילים, אחר כך היה לנו מפעל... את זה אני זוכר שם את האמבטות שלכם שהיו שם. חבל שלא השארנו אותו. בדיוק כך, <laughs> זה מה שחשבתי, <laughs> <היא> שישאר איזה <laughs> אמבט יחד. חבל. לאוסף, לאוסף ככה של הדברים שם. אבל ידע יש, איציק, אם תביא לו את הציוד, הוא ידע לעשות מזה עדיין תקליטים. לקחנו mm -hmm. מפעל דיסקים וקלטות וכל מה שצריך. Mm -hmm. אבל הליקון, אתה יודע, הליקון היא uh, הבייבי של איציק ושלי. Uh, אנחנו אוהבים אותה, אני חושב שהפכנו אותה מ... זאת אומרת, באנו משום מקום, ואנחנו... ועשיתם לא... שם משהו. ואנחנו שם להישאר. כן. <laughs> ואיך זה באמת הולך היום, את... מתוך העניין של ונילים? אתם שומעים על, על... על... על מה שקורה באירופה, בעולם, לגבי עניין של ונילים? יש, יש, כו... יש כוונה בארץ איכשהו לחשוב על... לצע... או שאנחנו מדינה בלי שוק ל... לא, למטרה קוד... הזאת? קודם כל, יצאו לא מעט ונילים בארץ. גם אנחנו מציינו כמה דברים ישראלים במהדורות <laughs> וניל. רייכל, עברי, עוד כל מיני דברים, אריק הר, איינשטיין ישן, אה, אני כבר לא זוכר את כולם, לא אבל זה לא בא, בא... זה מיוצר בחו"ל, הכול. אה, זה מיוצר בחו"ל, אה. כי אין אה. את הציוד המתאים בארץ. אין, אין. ויש גם אה, עודף אה, ביקוש על עצה בעולם, ובכמויות שאנחנו מייצרים לישראל. זה שום דבר. אז אנחנו עומדים בתור די ארוך, ויש כמה מקומות שמייצרים, mm -hmm. יש כאלה שעד, ש, ש, ש, ש, שחושבים שיש בזה עתיד גדול, אז גם אה, קמים כל מיני מפעלים חדשים או מחודשים בחו"ל. Mm -hmm. אבל אנחנו מוכרים וינילים, אנחנו מוכרים וינילים, כן? אנחנו מייבאים ומוכרים. אה, אז... אנחנו אז, מייצגים אז, חברות בינלאומיות. אז, רגע, זה יש היום שאתם מוכרים? זה, בעצם מה שאמרת לי, אלה הוינילים שאת, שאתם מוכרים היום בעצם? אנחנו מוכרים הרבה וינילים, אנחנו מוכרים, אתה יודע, אנחנו מייצגים את כן. בעולם, mm -hmm. יש עשרים חברות שונות, אתה יודע, מיוניברסל, דרך מוטאון, דרך פולידור. והם uh, באמת שולחים לכם, שגרם, ואתם, וכן, כן, ואתם... אנחנו uh... מזמינים ומוכרים, וזה שוק שהולך וגדל. Mm -hmm. uh, אממ... זה לא משהו שישנה את מאזן mm -hmm. של העולם, של, כן. אבל זה, זה גדל במספרים... Uh, בדאבל דיג'יטס, מה שנקרא. מה אתה אומר? כן, בספרות כפולות הגידול הוא כל שנה. Mm -hmm. וזה יפה. ואני חושב שמה שעוד יותר יפה, זה שבעולם שבו לדור הצעיר, mm -hmm. יש, הוא שומע חלק גדול ממה שהוא רגיל לשמוע במוזיקה, באמצעים דיגיטליים, הוא גילה את הפורמט הזה והוא פורמט שלו. הוא לא חושב שזה פורמט שהיה שלנו. Aha. מבחינתו, הדור <laughs> שלנו שמע דיסקים. <laughs> הם שומעים וינילים. Mm -hmm. זה קול. ויש לי, ילד, לי ילדים בכל הגילאים, אז אני רואה שהם גם באמת קונים פטפונים ומשקיעים. מה אתה אומר? וזה לא זול. אז זה טוב לשמוע. כן, זה עכשיו, מאוד. אולי באמת יש טעם אה, לעשות איזה יום איום כזה, ככה עם באמת של, של, של, של, של, של החברה שלכם, של עוד כאלה שעוסקים קצת במדעלים, קצת, אה, קצת רקע של הדברים האלה, קצת אוזמר, אולי יש איזה מין... אה, תראה, הלוואי שהיינו נמצאים במצב שאנחנו מייצרים. כן, זה אני נכון. אני חושב שאם מייצרים, שיקול הדעת היה הרבה יותר פשוט ממה שהוא היום. Mm -hmm. אני מניח שהיינו מוסיפים בחלק גדול מה, מה, מהיצירות, או מה, כן. מה, מהתקליטים, או הדיסקים. או המאסטרים שאנחנו מוציאים, כן. היינו, חלק גדול מהם היה יוצא גם בויניל. כן, זה ברור. אבל שיקול הדעת, אתה צריך להיות את גמור כך. שנה מראש, כדי להזמין את הויניל לעוד שנה. שנה מראש? שנה בערך. מה אתה ש... רוצה? בין שישה חודשים לשנה. זה, חודשים לשנה. זה, זה הזמן שלוקח בין הזמנה עד שזה מגיע לכם? זה הזמן שעם הכמויות, מה אנחנו מזמינים? בין 500 ל-1000 לישראל? אה, זה הכל. אז אתה יודע, אז הכמויות האלה הן הם <laughs> הם לא ממש שמים אותנו בראש הרשימה. בדיוק כך. ו... לך תזמין הזמנה חוזרת, אתה יודע, זה כמו הסיפור של הבדיחה במזער השתקנים. כן. טוב, זה... אבל... קודם כל זה מעניין וטוב לשמוע שבאמת ביקוש לזה, זאת אומרת שהנוער מתחיל עם זה בכלל, וזה בהחלט מעניין מאוד. טוב, אנחנו... יש פה איזשהו משהו מעניין, שרוני בראון אישה. לא, אני לא רוצה לשמוע את עצמי. אבל אתה יודע, אני... הנה, אז שני תבורי. מקובל עליך? מה שאתה רוצה. לא, אבל אנחנו כבר... זה בהיסטוריה. זה בהיסטוריה. בוא נלך קצת קדימה. אוקיי, מה? אולי בתקופה של... אולי בתקופה של CBS, אתה יודע, מדברים כל הזמן על אמנים שעושים טרנספורמציה או ניסיונות לעשות טרנספורמציה. ועשיתי את זה ללא מעט אמנים בחיים, גם מאפס וגם מ... וגם מאמצע הדרך, mm -hmm. אבל צביקה פיק שהיה 아... ב-CBS, אה, ואתה יודע, ובאיזה שלב הגיל, אה, אתה צריך להתחיל לעשות דברים טיפה שונים, mm -hmm. והיה ניסיון לנסות לקחת אותו למקומות יותר בוגרים. כן. אה, אז אתה יודע, יכול להיות שאם הוא היה הולך בדרך שאני התוויתי לו, אז אה, הוא היה מצליח יותר או פחות, אני לא יודע. אבל זו אולי דוגמה על הניסיון שעשינו, קוראים לזה מישהו אחר. כן, אוקיי, בוא נשמע איזה מישהו אחר. ומי שלא ידע שזה צביקה פיקדה גם לא ייזהה. <laughs> מישהו אחר. מישהו אחר, בוא נשמע. פתח לי את הדלת, דלת, שפעם הייתה, שלי, אחר. בטח חסם לי את הדרך שפעם הייתה ביתי רק רציתי לספר לך שקשה לי קשה לי רציתי לשתף חבר ותיק ורציתי לספר לך 제�ira sama l an שמישהו כאן מיותר רק רציתי לספר לך שקשה לי אוקיי, okay, אז זה היה uh, צביקה פיק, עם uh, כל החיבור, מה שסיפרת לנו, זה מעניין מאוד. ומפה אנחנו לאיפה ממשיכים הלאה, על מה אתה אומר. טוב, אני אגיד לך כבר, אני אגיד לך, לכי לקראת הסוף של CVS, הסוף של CVS, פגשתי בחורה שחשבתי uh, שהיא תהיה זמרת מאוד מאוד גדולה. Mm -hmm. ואז uh, חבר שהייתי בדסים, יהוד לבנון, עשה סרט שקראו לו פנימיה. Mm -hmm. שבעצם סיפר את הסיפור שלו תשים, אני לא רוצה להתייחס כרגע לסרט עצמו, כן. אבל uh, את הפסקול עשינו יורק בן דוד ואני, mm -hmm. uh, ולקחנו בחורה שתשאיר איתנו, זאת אומרת, לקחנו, שבחורה צריכה לשאיר את זה, ולבחורה קראו ריטה, זה עוד לפני שהתפרסמה, <תפרסמה>. ולפני שהיא באה להליקון, ולפני ולפני ולפני. Mm -hmm. וחשבתי שזו אנקדוטה נכבדה. כן. השיר קוראים אה, לכל אתמול מחר חדש, שיש, זה היה צריך מבין, הימנון סיום כזה. צריך לזכור את זה לפני כמעט ארבעים שנה. 아, אה, אתמול היה, כן, אוקיי, אז אה, הנה, זה. <תרגיש את> צמח, <כמו בבעי> זה? לא. כמו בבית. <אחרון> <אחרון> שמספר שמונה כן, זה טעות פה. עכשיו יהיה בסדר. התחלה אופיינית שלה. שלי. וזה מה, זה בא מתוך הפסקול של הסרט הפנימייה. זה היה בסרט הפנימייה. ארון מורק שהיה פה, החתים אותי על הויניל של זה. אני חושב שהוא אחד היחידים שיש לו את זה. מה אתה אומר? מה, זה יצא במשהו חד פעמי כזה? לא, זה יצא, אבל אתה יודע, אבל אף אחד לא שזה בספריות, אבל גם בכל ישראל כבר הפסיקו לשמור את הדברים האלה, והכל נזרק לפחד. צריך לשאול איפה אתם זורקים את זה. טוב, בואו נשמע את זה. שתתנו אליי אוקיי, אז זה היה הפנימייה, ובעצם מה זה ממש הייתה, זה היה סרט שלם יפה ככה. זה סרט יפה שדיבר על הדסים. אני חושב שיש מקום לעשות... מה, זה נעשה לזה 50 שנה או 100 שנה ל... לא, לא, זה נעשה כסרט קולנוע שהוקרן בבתי קולנוע. מה אתה אומר? כן, כן, היה מעייזה. אבל אני גם שם את זה כי זה פחות או יותר הדבר האחרון עד לא מזמן, אולי חוץ מ... קצת ריטה בהתחלה ודברים שעשיתי בהליקון, שממש נכנסתי לאולפן והפקתי. אחר כך הייתי עסוק בלבנות חברה ולהתעסק בעתיד שלה. את הליקון. את הליקון ולמצב אותה במקום שהיא נמצאת היום ולתת לה יתרות טכנולוגיים. פה אנחנו נמצאים במכון הטכנולוגי הזה. נכון, אז מה יתרונות הטכנולוגיים שלו באמת? היא חברה קודם כל היום טכנולוגית בהוויה שלה. זאת אומרת, כל מה שקורה ברשת וכל מה שקורה ב... עולם הדיגיטלי, mm -hmm. כל מה שקורה בעולם הסטרימינג. Mm -hmm. זאת אומרת, כמו שיש ספוטיפיי, כן, אז כן. יש פה, לפלאפון יש את, יש את מיוזיקס, ול, ולסלקום יש את ווליום. זה הכל פיתוחים חברה שאנחנו שותפים בה, וזה הכל מופעל לטובת הציבור בישראל. אנחנו עשינו את זה לפני שהיה ספוטיפיי. עם mm. הרבה פחות כסף. מה זה בעצם נותן לקהל, אה? מה, מה שאתה אומר? זה נותן שאתה יודע, פעם כאילו רצית לשמוע שיר, היית צריך להוריד אותו. Mm -hmm. אה, או, או לקנות אותו, או, או לגנוב אותו, או לקנות אותו ב או כל מיני דברים מהסוג הזה היום. כן. בעת, אבל זה הכל נבע מאיזושהי נכות טכנולוגית או, או, של, של רוחב פס. Aha. היום כשרוחב פס בהגדרה הוא כמעט אינסופי, ודחיסה באיכויות גבוהות עדיין נשמע נכון. מצוין, אז אתה יכול... אה, לשכוח מהנושא הזה של הודעה, בעצם לדבר על access, על נגישות. נגישות. שירותי הסטרימינג, בעצם כנגד מנוי חודשי, mm. שאנשים משלמים, אני חושב שפה זה 19-90, ובכל מיני מבצעים זה כנראה גם פחות. ואז בעצם יש לו גישה לכל המוזיקה שהוא רוצה? מול תשע דולר תשעים בעולם, דרך אגב, שזה... אנחנו כמעט חצי פה. יש לו גישה לכל המוזיקה שבעולם. יכול להעביר את זה לאזורים אישיים שלא לסדר לעצמו פלייליסטים כאלה, פלייליסטים מוכנים. ובאיכות גבוהה מאוד. באיכות מאוד גבוהה. וזה בעצם הבשורה שלנו, מבחינה זו של הדברים ש... כי אני חושב שהרבה אנשים שלא יודעים בדיוק את ה... עד כמה אפשר יש את ה... את העניין של הסטרימינג הזה, שאנשים יכולים להגיע אליו ולקבל את זה. הרבה אנשים עדיין לא יודעים את זה, למרות שיש בארץ כבר היום יותר מ-250,000 מנויים על שירותי מוזיקה שונים, וזו רק ההתחלה. Mm. אז אני חושב ש... והיופי הוא שאם פעם רצית לשמוע משהו, היית חייב לקנות אותו, ואחר כך כמה פעמים שמעת אותו, זו כבר שאלה אחרת. בדיוק. כך. היום אתה יכול קודם לשמוע, ואם אתה רוצה להוסיף משהו כמו ספר טוב לאוסף שלך, אז אתה תקפה. אז מה יש? יש אפשרות, מה שנקרא, לשמוע, לשמוע ראשונית חינם, ואחר כך בעצם כל, לחתום עליו? כל מי שמצטרף לשירותי הסטרימינג האלה, לא משנה אצל מי, מקבל לפחות חודש אחד חינם. אה, מעניין. כך שהוא יכול להכיר את השירותים, להבין אותם, להצטרף אליהם. אה, יש כל הזמן, כל הזמן דילים. אני, אני שומע בעיקר בצורה הזאת, שומע הרבה ויניל, וודאי נהנה לשמוע באוטו. היפה בעולם הנוכחי, שזה, כבר לא צריך לבחור. או או אפשר גם וגם. ואיך אתה מקבל את זה באוטו? אתה יודע, באוטו אני עדיין שומע, אני עדיין שומע דיסקים, דיסקים באהבה, <דיסקים> למרות שאני יכול להתחבר. <כמוני> לא יודע, לא לחבר, <laughs> אני מאוד אוהב לשמוע דיסקים, ואני <כמוני> מכבד כן. את הטלפון ושומע מה שבא לי. כן, אני חושב שמי שיאבד את זה הוא אידיוט. נכון, אבל מי נכון. שיהפוך את האוטו למקום שהוא כל הזמן נגיש, אני חושב שצריך רגעים של שקט. זה בהחלט נכון. אם hein? של... בוא נהיה אני והמוזיקה. בדיוק, זה אני אוהב את זה, בדיוק כמוך. אני נכנס לאוטו, שם את המוזיקה שאני אוהב, ואני לא אוהב לנסוע ככה בצורה הזאת. שיקפצו. בדיוק. טוב, אנחנו אוטוטו לפני סיום, ואתה ממהר, כי יש לך משהו חשוב מאוד. אנחנו סכמנו אותך לפה. עובדה שבאתי, אתה יודע. זה מאוד חשוב, לכן באתי. זה כל הכבוד, מה? כל הכבוד, קודם כל לפגוש אותך, זה היה נהדר. טוב, אנחנו נזמין אותך עוד פעם, אין חשוב מאוד. אני באופן, אוהב, אני באופן כללי אוהב לעבוד עם נשים. כן. עכשיו סיימתי את תקליט של מירי מסיק, אז אני חדש, אז אני, אתה יודע, אני מניח שכולם ישמעו, מי שרוצה לי היום בידיעות, יש לו שלושה שירים שיכול לשמוע. אבל דקלה זאת בעצם שגירתה אותי לחזור לאולפן ההקלטה. ואני רוצה לסיים איתה. א', כי אני מאוד אוהב אותה, ב', אני חושב שהיא בן אדם סופר מוכשר. וזה גם שיר שכתבתי חלק ממנו, אז בעיקרון. נו, בכלל. הוא קורא לי מאמי. הוא קורא לי מאמי. טוב. ירונסקי, תודה רבה. תודה רבה לקהל. תודה למי ששמע אותנו. תודה מי שלא שמע אותנו. בדיוק. הפסיד. ואנחנו שמחנו שאתה הגעת אלינו לפה. אני מזמין אותך לעוד פעם שאנחנו נחשוב עוד דברים מעניינים שאנחנו רוצים, בהצלחה. תודה רבה. תודה לך, רוני בראון. מנכ"ל cbs, לא cbs, כבר לא, אין cbs, מת, סתם אמרתי, סתם, מנכ"ל cbs, כל טוב שיהיה, תודה רבה, על עוד דבר, די בהצלחה. You know ah <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אוקיי, okay, ואנחנו מסיימים פה עם עוד שעה של uh, מעדן ויניל. אהרון מורג, שהוא בדרך כלל נמצא פה איתי, לא נמצא היום, לצערנו. Uh, בגלל פטירת uh, אביו, אבל uh, אנחנו... Hmm? אמו, כן, סליחה, אמו, אני התבלבלתי. Uh, ואנחנו מפה מאחלים לו באמת uh, uh, השתתפות בצערו. איך אומרים, הוא ישוב לפה, ואיך בכוחות חזקים נוספים, ואנחנו מודים פה לדותן ביבי שהיה איתנו בשעה הזאת, ולכם שלכם יום טוב, ובהצלחה, וכל טוב. ואנחנו מסיימים פה עם מוזיקה שאנחנו ממשיכים בדברים האלה.